I Tyskland blir tillvaron för de judiska medborgarna allt besvärligare. I ett tal i februari i den tyska riksdagen förebådar Adolf Hitler en lösning på judeproblemet i Tyskland. Den 15 mars går tyska trupper in i Prag. Böhmen och Mären förklaras vara tyska protektorat och Slovakien utropas till en självständig stat. Tjeckoslovakien finns inte längre. En vecka efter inmarschen i Prag ockuperar Tyskland memelområdet i Litauen. Sedan ställer Hitler krav på Danzig och han vill också ha den polska korridoren som skiljer Ostpreussen från det övriga Tyskland. Den 23 augusti undertecknar Tyskland och Sovjetunionen i Moskva en icke-angreppspakt. Två dagar senare ingår Polen och Storbritannien en biståndspakt. Ovron inför den internationella utvecklingen ökar allt mer under året. En av de sista dagarna i augusti äger det här samtalet rum mellan Sven-Wilson på radiotjänst i Stockholm och journalisten Victor Winde i Paris. Vad sa det ni Ja, det var det Det var det tas mycket öppet att, att, att, att nu var det, det var bara en av korridoren som det tas nu till början. Med. Ja, jag kan det. Ja. Att ja, då parkera jag i alla fall. Gör det Ja, ja